Och det är väl lite sådär upp och ner kan man säga Halvt pms och halvt normal kan jag säga <laughs> Ja, du lider ju av PMDS som är en allvarligare form av PMS Och berätta hur, hur är du att leva med PMDS? Det är, det är inte lätt kan jag säga De flesta kvinnor säger de...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 Det kan visa sig som att jag får lite social fobi. Jag får lätt malande tankar. Svårt att bryta tankemönster och så vidare. Vad kan det handla om, de här tankarna? Ja, det är ofta såna här klassiska katastroftankar som man brukar säga att någonting händer, kan hända. Kanske mig eller någon, någon närstående, min sambo, om inte jag hör från honom kanske under kvällen. Han, han jobbar ganska oregelbundna arbetstider men om, om jag inte hör någonting under kvällen så kan jag tänka att ja, nu har han kör av vägen och så är han död. eller Det ja. här där väldigt jobbiga tankar och såna. Kan du beskriva lite grann hur, eh, hur symptomen börjar uppstå om det trappas upp eller om det kommer direkt som en smäll och allting är bara åt helvete? Allt blir lite mörkt. Det är som att någon sakta liksom sklepp i ljuset men en är där så blir allting eh, lite jobbigare ehm, men i vissa månader så är det så att alltså då är det som att vända på en hand och min, min sambo ser mig direkt han, han säger att ah, okej, okay, det är det på gång och sen eh, likadant när det går över så är det som att alltså, dagen efter när jag vaknar och, och liksom det har lugnat ner sig då är det som att nu har solen gått upp igen och någon har lampan och, och helt enkelt har jag en helt annan liksom, rösten jag har en annan blick det blir en ja enkelt väldigt djupt, eller djupt men en ganska deprimerad människa och en glad brisk, pigg människa och så står de bredvid varandra så, så är det På tala om det, just de här svängningarna eh, med många som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 Jag har jag har ADHD, jag har, ADD, jag har varit liksom i kontakt med psykologer och terapeuter och, så där, och gått i, i covid-tid och sådär. Beroende på vart jag var i cykeln så alltså, kunde jag vara helt knäckt när jag var där. Och sen nästa gång jag kom dit så kändes allting som att ja, det här känns bra, det har mig långt och sådär. Kan du minnas någon särskild situation som har varit riktigt jobbig när du har haft PMDS? Någonting som som har känts väldigt jobbigt i, i efterhand? Det är nog ganska många situationer. Jag blir ofta väldigt ofta väldigt dåligt och så där Om jag svarar ut på, på folk och med, jag blir arg och, och gråter och sådär så får jag dåligt samvete. men eh, en, en speciell eh, händelse som är särskilt i efterhand är den Komisk egentligen. Vi eh, liksom brukar prata om Och och, och så där. Jag och mina vänner. men eh, Det som hände var att eh, jag bodde tillsammans med min ex-sambo. I vårat hus. Och eh, i ett tillfälle så stod jag i köket. Och, eh, vi, jag och min sambo vi köpsa väl om någonting. Och, och han, han provocerade mig då. Tyckte jag. Och mycket. Och det gjorde han säkert. Som sagt, han tycker det var lite kul också. Men jag minns det som att jag tänkte att nu, nu, alltså, ska, jag, <går> nu ska jag illa honom riktigt utöntligt. Så jag tar en ljusjärnspanna. Eh, och alltså, han ser ju att jag tar tag i den. Och han, han fattar ju att nu är det förflysar. Så, här, så att han ringer iväg. Och jag slänger den här ljusjärnspannan med all min kraft. Och liksom, hiver den efter honom. In i väggen eller det jag vet typ med en smäll så att tapeten blev ju en trasig och det där är ju kanske han hoppar tillbaka med det liksom på golvet och och då blev han vansinnigt arg på mig och, och, och han skrek åt mig att jag är så jävla dåliga Och då tänkte jag ju att ja men jag är så med psykiskt sjuk nu. så jag blev jätterädd och sprang in i sovrummet och jag in och skrek till honom genom dörren. Alltså, om du kommer in efter det så dör jag. Alltså jag var helt vild. Jag kommer ihåg att jag bara bara... Om jag ser honom nu då kommer jag lägga ner och själv dö. För så arg är jag tror, ai, ai, liksom. Den lugnade jag ner mig och jag bad om ursäkt. Och han bad om ursäkt också. Så han hade provocerat mig. Men eh, då, då blev jag rädd. För eh, hade jag träffat honom den där så hade... Det hade förmodligen gått bildar Gör du någonting för att lindra dina symptom? Det är helt liksom ett heltidsjobb. Bland annat så det är det som liksom, jag gör att hantera det här. Det är att jag läser på väldigt mycket om PND. Och vad det är som händer i kroppen. Och hur ja, man påverkas när hormonerna ute i höjden eller dyker. Sen så försöker jag leva så...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 Och tvärsom om du har en bra dag så, så finns det också en värld. Liksom. Eh, så jag kände väl egentligen att det eh, hade inget var. Jag, alltså jag hade en kollega till exempel som jag tyckte fantastiskt mycket om. Eh, vi eh, gick superbra ihop. Vi var väldigt lika som personer. och så här, Men han, eh, jag kunde inte stå ut med honom kring män. Det var någonting som hände med personen min så att jag bara ville...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 Ta upp det. Min chef var helt fantastisk. Hon började leta artiklar till mig och tog med till jobbet och sådär. Så för mig så har det bara varit positivt att berätta om, om det här. Att ja, det låter ju som ett riktigt drömscenario. Eh, det är inte alla som blir bemötta Nä, så. Ja. Och jag tänker, om nu hade varit lika lätt för mig att ta upp det här om jag hade haft en manlig chef till exempel. För att jag har varit...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 medicin, alltså i preparat Och jag har av någon anledning alltid varit emot, eller jag har inte känt att jag har velat, jag har inte vill äta oavsett om jag har haft perioder i livet som jag har mått året, och kanske haft ångest och sådär. Eh, och jag har liksom naturligt i mig ett motstånd mot det, men när man, när man har PMD så kanske är deprimerad mot året i tre veckor av fyra på en månad så till slut så blir man liksom desperat och vill ändå testa då. så att jag, jag fick ju Premalex som den här medicinen för PMDS det finns bara ett preparat i Sverige för PMS och PMDS. Jag prova då och äta dem efter många månader av vonda. Jag började inte äta dem först kanske ett halvår efter jag hade fått dem utskriven. Jag bodde inte alls bra av dem. Däremot så äter jag magnesium och vitamin B6 och järn och sådana här saker som det ska vara bra då när man har hormonobalans då. Sen så har jag precis börjat äta något som heter 5HP och eh, det är också ett kosttillskott eller naturpreparat som eh, fungerar som att det hjälper till i kroppen eh, producerar serotonin. Men det låter ju ungefär som, som Premalex då. Ja. Premalex är ju anti- depressivt medel som egentligen inte är inriktat mot CMS. Alltså det har bara blivit så att de har tagit det och så de använt det för det En del personer inom sjukvården rekommenderar också spiral eller p-piller som ett sätt att minska sina symptom. Är det någonting du använder? Nej, jag har inte. Jag har använt många olika medel.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 Ja, för det första tycker jag att det är fruktansvärt dåligt och helt Att det bara finns ett, ett, om man inte kan äta preventivmedel och, och så tillhörar kemiska hormoner till kroppen. Det finns ju bioidentiska hormoner som många kvinnor blir hjälpt av. Och det kan man ju tillsätta då, i form av till exempel progesteronkräm kan man smörja till kroppen och man kan...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 Jag känner mig liksom lugnare i, eh, i det, att det finns och man förstår på ett annat sätt liksom, att, man, att man gör vissa saker och man säger vissa saker och man tänker och så där. Men därmed är det inte sagt att det är bara att tänka bort gilkan eller sorgen eller ångesten eller paniken, för det är ju det är som en ostoppbar kraft. Liksom. Det bara väller in över en allt det gällande, och så tror man att det är sanningen. Man, man kan inte se och tänka logiskt att okej, okay, det här är en hormonell obalans i mig och det är därför jag mår så jävla dåligt för att jag inte knappt leva på resten av dagen. Jag, jag, jag har inte varit så illa där han som, som vissa kvinnor som jag har pratat med som helt enkelt vill liksom, ta sig till. Men, men det är klart, man tänker ibland att vad är det för mening? Om man må så man måste ha, då är det då för mening att leva. Så, då börjar detta första poddavsnitt eh, lida mot sitt slut. Och jag skulle vilja säga att jag har